Sayyidil Mursali Wa'ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma Ayuhal mu'minun Ittaqullah Uusikum wa iya Yabitakwadlah Faqad faazal mustakud Muslimin dan musliman Mudah mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis riwayah daripada Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu An namra'atan ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam sallam bi-furdatin mansuja fa qalat nasajjtuha bi yadi nabi sallallahu alaihi wasallam sallam wa saja ilaiha Fakharaja ilaihna Wa innaha izaru Faqala fulan Aksiniha Ma ahsanaha Faqala nabi sallallahu alaihi wa sallam Naam Fajalasa nabi sallallahu alaihi wa sallam Dalam majlis ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لبيسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قال سهل فَكَانَتْ كَفَنَةً او كما قال حدث صحيب رواية البخاري صلى الله عليه الصحابة نبي نماتي السهل بن سعر رضي الله عنه dia menceritakan kata dia satu hari satu orang perempuan telah mai jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sehelai kain selendang yang ditenun sahabat nabi nama dia sahal bin saad dia cerita dekat kita dia kata berlaku pada satu hari satu orang perempuan sahabat nabi mai nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dia dia bawa selai kain selendang dia bawa satu helai bordah kain selendang yang ditenun nak hadiah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai depan nabi faqalat kata perempuan ni nasajtu ha bi la aksuwakha dia kata kain ni aku tenun dengan tangan aku sendiri. Kain ini ni aku tenun sendiri. aku buat sendiri kain ni. Aku buat ni dengan satu tujuan, aku nak bagi ke kamu kain ini dan aku harap kamu sudi pakai kain yang aku bagi ni. Kain ini tentulah dia nak tunjuk dia sayang dekat Nabi. Maka dia nak tunjuk dia sayang dekat Nabi ni macam mana nak tunjuk? sesuai dengan kebolehan dia boleh duk tenun kain maka dia tenun selai kain kain yang dah siap ditenun ni dia nak bagi ke Nabi SAW. alaihi wasallam fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi dan sebetulnya nabi SAW tak ada kain buruk dah Tuan, tuan kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW Selain daripada Nabi ni selalu ada serbat Atas kepala dia Nabi juga selalu suka letak bordah hati bau dia Ini banyak hadis cerita tentang benda ni Nabi ni rupa dia begitu Dia suka pakai kamis Dia suka pakai baju jubah Ni lagu kita pakai ni Nabi suka Pakaian yang macam ni Nabi suka Kemudian Nabi SAW Selalu serban ada atas kepala dia soal pertikaian di kalangan ulama, ada yang kata serban Nabi lilit, ada yang kata serban Nabi pakai sebaik buah atas kepala, macam Saudi pakai dan sebagainya, itu soal soalnya, hadis cerita Nabi SAW, serban ada atas kepala dia macam mana rupa serban Nabi masing-masing orang, masing-masing tafsiran Maka tidak bolehlah orang yang pakai serban lilit... ...kata pih sebaik atas kepala tu tak betul. Seperti mana tidak boleh. Orang yang kata serban buat kepala sebaik... ...macam Saudi buat tu... ...dia kata hak tu betul... ...pakai lilit tak betul, tak boleh. Kerana tidak ada penjelasan yang terang... ...tentang macam mana cara Nabi pakai surat. Cuma adanya dia kata Nabi SAW... ...pada hari pembukaan kota Mekah. Adakala Nabi SAW... Yaum al-Fatih. Nabi masuk. Pada hari pembukaan kota Mekah. Nabi masuk ke kota Mekah tu. Wa alaihi imamatu saudah. Dia kata atas kepala Nabi ada serban yang berwarna hitam. Gitu. Maka adalah hadis ni. Satu orang perempuan. Dia nak tunjuk. Kata dia kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Tak tahu nak bagi apa. Sebagai bukti kasih dia kepada Nabi. Oleh kerana kebolehan dia tenun kain, maka dia tenun selai kain nak buat selendang untuk Nabi pakai. Dia pergi bagi ke Nabi selendang ni. Fa akhadha nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Memang Nabi pun berhajat kepada kain bordah itu. Bila dia pergi bagi, Nabi ambil lah pemberiat perempuan ni. Nabi ambil, Nabi pakai. فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِذَارُ Maka satu hari Nabi SAW keluar di jumpa sahabat-sahabat dia. Dan Nabi kelihatan memakai kain yang perempuan ni bagi. Nabi pakai sebagai kain dia. فَقَالَ فُلَانُ Ada pula satu orang sahabat. Bila tengok Nabi pakai kain tu, dia kata ke Nabi. Dia kata, أَكْسِنِيهَا Ma dia kata, Ya Rasulullah, bagi ke akulah kain tu. Ada pula satu orang sahabat ni. Bila dia tengok Nabi pakai kain tu. Dia kata dekat Nabi, Aksiniha. Dia kata, bagi mai kain tu dekat aku, bagi aku pakai. Dia kata, Ma dia kata, cantik sungguh kain yang kamu pakai ni faqal nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bila kawan ni minta kain hak nabi pakai ni kawan ni minta nabi kata na'am nabi kata tak apa lah sat lagi aku bagi Oh ni pula nabi nabi ni tak boleh orang minta dia gaduh nak bagi orang minta dalam bentuk hajat dia gaduh nak tunai ni nabi sallallahu alaihi wasallam Sampai ada satu hadis menceritakan satu ketua kaum di jumpa Nabi SAW kerana nak minta bantuan Nabi. Nabi bagi dekat dia kambing satu lembah. Dia nak pergi minta bantuan, nak pergi minta tolong daripada Nabi SAW. Dia tak pernah sangka Nabi nak tolong sampai banyak macam tu. Tapi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila kawan ni mai minta tolong, dia baru saja terima kambing satu lembah orang hadiah ke dia. Hak tu dia bagi dekat kaum ni, bagi semua. Terkejut putuah kaum ni, balik dia pi jumpa kaum dia, dia kata ya qaumi aslimu. Dia kata wahai kaum aku, jom masuk Islam. Kerana Muhammad ni, dia kata adalah satu orang manusia yang kalau dia bagi satu-satu pemberian dekat orang, dia ni macam orang yang tak takut miskin. Dan dia kata lagi, barang siapa yang masuk Islam kerana dunia. Setelah dia kena Islam, maka dunia tidak penting lagi bagi dia. Sebaliknya Islam lebih penting bagi dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ini Nabi SAW. Bila dia pakai kain yang perempuan ni bagi kat dia. Nabi SAW terluka. Jumpa pula satu orang. Pertemuk pula. Ya Rasulullah. Cantik sungguh kain kamu ni. Bagilah kat aku. Aku boleh pakai kain ni. Nabi kata na'a. Nabi kata tak apa. Nanti aku bagi. Fajalasan Nabi SAW. Dalam majlis. Nabi pun dah habis kau tu teguk, dia kata tak apa nanti dia bagi, Nabi duduk dalam majlis sama dengan sahabat-sahabat. Thumma -sahabat rajaa, habis selesai dah majlis Nabi, Nabi balik ke rumah dia. Nabi sampai aja di rumah, dia londeh kain tu lipat-lipat Nabi bagi ke kawan minta tadi. Thumma arsala biha ilaihi, maka Nabi kirim kain tu suruh pi bagi dekat kawan nak kain tu tadi. So dia yang kata Nabi tuan-tuan Tak ada benda yang melekat dalam hati dia ni. Tak ada benda yang melekat dalam hati dia Apa benda pun kalau orang minta dia bagi habis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lekat harta dunia dalam hati dia Tak lekat kalau tidakkah, bila Jibril main jumpa dia, Jibril kata, Wahai Muhammad, aku malaikat jabal. Allah subhanahu wa ta'ala hantar aku main dekat kamu ni, nak tanya kamu. Kalau kamu mahu huqi'uh utuh, Allah bagi jadi mah, dan kamu ambil mah itu semua, lah ni juga, aku nak beritahu kat Tuhan, kata kamu mah. Nabi kata tak mah. Nabi kata tak mah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah setelah kerana Nabi melihat duit ringgit, kebendaan dan sebagainya bukanlah benda yang boleh mendidik manusia kerana Nabi SAW melihat agama ni nak didik orang maka Nabi SAW bila orang minta apa ada ke dia, bagi dia balik ke rumah fattawah, dia lipat kain selendang ni tadi summa dia bagi ke kawahan nak tadi faqala lahu faqala lahu alqaw orang ramai ni bila tengok benda ni depa pergi kata kat kawan lelaki-lelaki hat mintak kain nabi tadi ramai-ramai ni -ramai, pakat pergi jumpa kawan ni depa kata ma'ahsan ahsanta depa kata betul sungguhlah hang ni ataupun dalam bahasa kita kata, Pada semua orang ni kata padah sungguh hang ni ha begitu terjemah kita Ma'ahsan ahsanta dia kata padah sungguh hang labisahan nabi salallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha nabi pakai kain tu dan nabi berhajat kepada kain tu summa so, sa'alta hang gamak minta ke hang ni sahabat lain ni dia pun tak sukalah tengok dia ni ni apa ni benda yang nabi pakai pun hang pergi minta apa hang ni dia pun pergi kata dekat dia ma'ah santa apalah punya betul hang ni Benda hak Nabi duk pakai tu hang permintaan sedangkan Nabi berhajat kepada benda tu. Hang tengok orang mai bagi dekat Nabi benda tu. Hang tengok macam mana Nabi punya sonok bila dapat benda tu. Hang tengok Nabi pakai benda tu. Hang gamak minta. Macam tu. Wa alimta annahu la yarudda sa'ilan. Sedangkan hang tahu yang kata Nabi SAW alaihi ni siapa apa minta kat dia dia tak pernah tolak dah hantau Nabi macam tu hampir ambil kesempatan latihan Nabi dah hantau Nabi ni dia jenis manusia orang minta apa apa yang ada kat dia dia tentu bagi hampir ambil kesempatan hampir minta semua yang ada kat dia sampai benda yang dia sangat perlukan pun hampir minta juga orang marahlah dekat lelaki laki ni faqalah jawab lelaki laki, -laki haq kena marah ni Hak minta kaya Nabi ni dia kata ini wallahi ma sa'altuhu li'albasaha dia kata, demi Allah. Dia kata, aku tidak minta kain ni untuk aku pakai. Dia kata Aku tidak minta kain ni untuk aku pakai. Aku pun ada kain banyak dah nak pakai. Aku minta kain ni, dia kata, inna ma sa'altuhu litakuna kafani. Aku nak kain ni kerana kain ni Nabi dah pakai. Aku nak kain yang Nabi dah pakai ni, buat kapan aku bila aku mati esok. Bukan soal aku nak kain Nabi pakai, aku nak pakai tak. Bukan soal tu aku pun ada dah kain. Tapi aku nak kain hak Nabi pakai tu. Aku nak kain Nabi pakai tu buat kapan aku bila aku mati. Tuan-tuan, so. kita pernah baca hadis Muqaddimah di masjid ni. Cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salud. Ha? Bapak munafik zaman Nabi. Dekat dia nak mati, dia minta anak dia pergi jumpa Nabi. Piminta jubah yang Nabi pakai. Dia kata kalau Bapak mati esok ni, jubah yang Nabi pakai tu, buat kapan Bapak? Dan kalau boleh, kamu piminta Nabi semayangkan mayat Bapak kalau Bapak mati esok. Tentang cuba tengok. Satu munafik yang masa sehat, dia benci Nabi ni tak tahu nak apa. Satu munafik yang masa dia sehat, nama Nabi dia tak suka dengar tapi munafik ni bila dia sakit dia teringat Nabi nampak tak tuan-tuan ada orang macam ni ada orang dia memusuhi satu orang sedangkan dalam hati dia tahu orang yang dia musuhi ni orang baik kadang-kadang ada orang macam tu dia benci dekat satu orang tapi dalam hati kecil dia nubamer dia hati kecil dia mengaku orang tu orang baik bahkan hati kecil dia mengaku kalau dia doa dekat Tuhan dengan orang hati dia benci tu doa kat Tuhan dia yakin doa kawan tu Tuhan terima tapi dia benci dekat kawan tu Abdullah bin Ubay bin Salul siapa tak kenal nama dia sejarah mencatatkan nama dia dengan catatan yang cukup tidak elok nak mati minta jubah Nabi buat pakai ke dia buat kapan dia bila dia mati nak Nabi pula semayak-mayak dia sedangkan masa dia sehat Nabi lah menjadi sasaran dia. Dia serang Nabi, dia hentam Nabi habis-habisan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat Nabi pula sebaliknya, lebih lagi sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak seorang pembuat punya sayang dekat Nabi ni, dia terima Nabi sebagai pemimpin dia tak toqah nak buat macam mana nak tunjuk sayang ke nabi pi buat kain pi tenun kain apa semua bagi jadi elok hadiah ke nabi kok seorang lagi pula punya sayang nabi tak toqah nak buat macam mana pi minta kain hak nabi pakai dah minta dengan tujuan esok bila dia mati guna kain tu buat kapan dia qala sah dia kata maka berkata sahal bin saah yang meriwayatkan hadis ni dia kata fakanat kakana. sumbuh. Dia kata bila lelaki-lelaki ini mati... ...kain hak dia minta ke Nabi itu... ...digunakan sebagai kapannya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan tengok. Macam mana tarbiah Nabi SAW... ...sehingga menyebabkan orang sayang Nabi ini. Nabi ini orang sayang dia? Nabi Muhammad SAW ni ...siapa biasa hidup zaman dia... ...siapa biasa kenal dia... ...siapa yang duduk dekat dengan dia kalau tidak sayang dia ini benda pelik yang pastinya semua orang yang biasa duduk dekat dia yang nak bersahabat dengan dia sangkut hilang nyawa kerana pertahan nabi SAW. alaihi dalam sebuah hadis lain riwayat abi hurairah radhiyallahu anhu kata dia jaa'a rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam majhud fa arsala ila ba'dhi nisa'i faqalat wallazi ba'atha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 اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء قالت لا الا قوت الصبيانه قال فعل بشيء واذا ارادوا العشاء فنوميهم واذا دخل ضيفنا فاطفي استراج واريه انا نأكل فقعدوا واكل الضيف wa tadha bawiyaini falamma asbah ghadha nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ajiballahu min sanaikum bi dayfikum al-laila kama qalt muttaqul hadis ni nak cerita ke kita tentang nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dikunjungi oleh seorang tetamu satu orang pergi rumah nabi Sampai depan Nabi dia kata ini majhud. Dia kata aku ni susah. Aku ni hidup sengsara, aku lapang. tak makan lamalah. Satu hari mai orang di rumah Nabi, mai habang dekat Nabi, ana majhud. Aku ni miskin, susah, tak makan dan sebagainya. Nabi bila dengar macam tu, Nabi bawa dia pergi ke rumah, ke rumah isteri-isteri Nabi. Di rumah seorang isteri, Nabi kata ada apa-apa tak boleh kita bagi dekat dia ni makan? Jawab isteri Nabi wallazi ba'athaka bilhaq ma indi illa nah. Isteri Nabi kata demi Allah Tuhan yang membangkitkan kamu sebagai nabi yang sebenar. Rumah kita tak ada apa, Ayam aja ada. Ni rumah Nabi. Dah dengar macam tu summa arsala ila ukra bi rumah isteri lain pula. Macam tu juga bila sampai Nabi tanya ada ada apa-apa, boleh kita jamu makan ni, tetamu kita ni, dia lapar. Dia orang Mesir, dia tak ada apa nak makan. Jawab isteri hak seorang ni pula. Demi Allah, Tuhan yang membangkitkan kamu sebagai Nabi yang sebenar. Ma indi illa ma Tak ada apa di rumah ni. Dia kata ayam aja ada. Demikianlah, isteri Nabi semua jawab di rumah tak ada apa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam. balik laki-laki ni. Awak balik dia sampai di, di rumah. Nabi, sampai di masjid Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Dah sampai depan sahabat Nabi kata. Man yudhifu haza layla. Nabi kata. Sapa di kalangan kamu? Boleh terima ni kawan kita ni. Untuk jadi tetamu malam ni. Nabi sallallahu alaihi Wasallam Dia nak tolong dulu. Tapi tak payah daya. Di rumah tak ada apa. Awak balik di masjid tanya kawan-kawan sahabat-sahabat ada ada di masjid ni mayudifu hadzal lailah siapa sanggup terima dia ni ni buat balik untuk jadi tetamu malam ni tolonglah satu orang lelaki Ansar dia kata ana ya Rasulullah dia kata tak wah bagi kat saya biar dia jadi tetamu saya maka baliklah dia ke rumah dia bila sampai di rumah dia kata dekat isteri dia dia kata akrimi daif Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dia kata dekat bini dia, "Ini tetamu Nabi, bukan tetamu kita. Ini tetamu Nabi. Kamu muliakanlah tetamu Nabi ini sebaik-baiknya." Kemudian dia tanya isteri dia, "Hal ain daqi syai?" Dia kata, "Rumah kita ni, di rumah kita ni ada apa nak jamu tetamu ni?" Jawab isteri sahabat Ansar ni, dia kata, "La illa quttabiyani." Dia kata, "Tak ada apa. Dia kata, ada pun makanan zikir aja." Itu pun makanan anak kita punya. Dia kata. ni kawasan nak tolong ni pun dia kata tak ada apa dia kata kalau tanya apa ada di rumah lah. tak ada apa dia kata illa fa'adha ni sikit ni makanan anak-anak oh, kita punya dia kata Kalah. jawab laki-laki angsar ni tadi fa'allilihim bishay dia kata Hang buatlah apa, apa pun dia kata janji anak-anak ni tak teringat nak makan sudilah ni kerana tetamu nabi ni hak mai di rumah ni tetamu nabi kita wajib dia kata memuliakan tetamu Nabi ni dia kata makanan hadut ada sikit tu dia kata tak sah bagi kat anak fa'alilihim bishay kamu buatlah lagu mana pun ke anak kita ni biar dia ralik main ke apa-apa tak teringat nak makan wa'idha aradul aisyah fa'nawwimihim bila mereka ni teringat nak makan malam kamu bagi mereka tidur tuan-tuan kalau Allah kata apa ekstremis kalau lah macam ni punya buat ekstremis dia kata ini pengganan pelampau adakah makanan ha anak punya tak bagi pergi jamu dekat tetamu main ha, dia tiga tu. tapi sahabat nabi tuan-tuan buat macam ni sahabat nabi ni buat macam ni ni nabi orang balik pergi rumah seorang seorang seorang isteri dia semua bersumpah dengan nama Allah rumah tak ada apa nak boleh jamu Nabi yuk balik pergi masjid, Nabi tanya sahabat siapa pun dia terima tetamu aku ni buat tetamu hamba malam ni. Sahabat ansar ni mengaku, ingat kot dia mengaku ni dia rumah dia makanan jenuh. rupa banyak tak ada apa juga, dia rumah dia. Sampai makanan hadut-adut sikit habu tu, dia nak bagi tetamu makan. Anak tak makan. Wa izah dakhala daifuna fa'affik istiraj. Dia kata dekat isteri dia, "Sat lagi bila tetamu ni ku panggil masuk sat lagi, dia kata lampu-lampu pelita -lampu ni tak usah dah pasang bagi terang sangat. Wa arii anana'kul." Dia kata dan tunjuk dekat dia seolah-olah kita dah makan Pada hidang makan. Tunjuk dekat dia kata kita makan dah. Fa qaa'adu, maka masuk tetamu ni pi duduk wa akala ddaif, maka tetamu ni pun makan makanan yang dihidangkan wa batta for maka malam tu laki bini ni tidur dalam keadaan perut kosong dengan anak-anak. Falamma asbah pagi esok ghadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lelaki-lelaki ansar ni pagi-pagi lagi pergi sembahyang subuh sama dengan nabi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dekat nabi apa yang dia buat semalam. Fakahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lāqad adzabillāhu min sani'ikum b'zayfikum al-lailah. Nabi kata, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala kagum dengan apa yang kamu suami isteri buat pada malam tadi. Nabi kata, Imam Al Nawawi kata maksud kata Allah kagum itu ialah Allah bagi kerbaan Allah kepada dua suami isteri ini. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT Sahabat-sahabat boleh jadi macam tu Kerana Nabi buat macam tu Sahabat-sahabat Mereka boleh jadi macam tu Mereka boleh berkorban Sampai peringkat tu Pasal yang mendidik mereka Nabi yang macam tu Maka dengan kerana itu Tarbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini adalah tarbiah yang cukup hebat Tidak manusia Boleh buat macam mana tarbiah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Macam yang kita baca dalam dua hadis yang kita baca tadi. Nah mudah-mudahan tuan-tuan. Bila kita baca dua hadis ni Bertambah rasa hormat kita. Dan sayang kita kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kita azab dalam diri kita. Kita nak cuba sedaya upaya. Turut. Apa yang Nabi Sallallahu alaihi wasallam suruh kita semua orang. Sila pakar-pakar buat insyaAllah. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahru'l-Mazi. Jelit 17. Muka mukasurat 154 Kata dia bab majaa' fi ifsha' salam wa it'amita'a iaitu eh, bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan adab suruh mensiarkan salam dan bagi makan makanan. Ha ini malam ni kita nak tengok dua benda yang disuruh oleh agama. Yang pertama dia kata ifsha' salam, sebarkan salam jumpa sama-sama saudara kita orang Islam. Assalamualaikum. dia kena sebut bagi betul ya tuan-tuan. Tak mahu dia sebut. Assalamualaikum. Ada ha, ke bagi salam macam tu? Assalamualaikum. Ha, telefon telefon WhatsApp bila angkat ya Assalamualaikum. Sebut macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajang Begitu. Eh, ha, satu. Yang kedua dia kata itam ta'ah, ha anjuran supaya orang Islam ini rajin bagi makan. Bagi makan di sini maksudnya ialah bagi makan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita bagi makan orang yang baik-baik. Dengan makanan yang kita bagi itu Allah izin supaya dia jadi kuat. Kekuatan itu akan digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita boleh mahalang. Bahkan kita dilarang. tidak Bagi makan kepada orang yang kita kenai. Kata dia ni ahli maksiat. Kerana bila kita bagi makan ke dia Dengan izin Allah dia kuat Bila dia kuat bertambah maksiat yang dia buat pada Tuhan Itu ada hadis lain pula cerita tentang benda tu Ketahui lah sedaraku Tidak ada satu kaum melengka apabila jumpa seorang dengan seorang Adalah salamnya Dan tegung siapanya Dengan kelakuan dan perkataan Dia kata mana bangsa pun dalam dunia ni Dia ada cara hormat dia Bila berjumpa dia ada cara hormat Maka cara hormat itulah salam Dia kata kalau orang Islam jumpa assalamualaikum. Kan. Kalau orang Jawa jumpa. Orang Jawa yang tak Islam dia jumpa khabare terus. Kabare, waras dia kata. Bila Jepun jumpa lawan tunduk terentuk kepala dua-dua orang. Itu semua adalah cara hormat ataupun cara salam antara satu manusia dengan satu manusia mengikut bangsa dan adat budaya masing-masing. Begitu. Dia kata, maka agama kita, Islam Telah menentukan atas perkara salam itu Maka sayur dia disiarkan dan dimesyorkan dia Islam, dia dah tunjuk dah cara dia bagi salam Tak payah fikir cara lain dah Kerana kita dah ditunjuk cara Untuk nak bagi salam kepada sama-sama kita Dan telah ditentukannya salam Dengan kelakuan dan perkataan itu Dan ada pun perkataan ialah assalamualaikum Dia kata, itu Islam dah tentukan Bila jumpa Assalamualaikum. Begitu. Dan kelakuannya iaitu berjabat tangan. Seorang dengan seorang. Islam tunjuklah. Bila jumpa ya. Assalamualaikum. Surat tangan. Mustafaha. Dia panggil. Berjabat tangan bersalam. Itu cara yang ditunjuk oleh ugama. Begitu. Maka siapa-siapa berjumpa seorang dengan seorang. Lalu memberi salam ia. Ya? Maka siapa dulu memberi salam. Maka dialah yang lebih dapat pahalanya. Bila jumpa siapa mula bagi salam ini pahala lebih daripada kawak jawab tuan-tuan, kita akan jumpa dalam hadis, Nabi SAW dengan sahabat ni sampai sahabat terpaksa menusuk terpaksa menyorok balik pokok balik siang, balik bangunan, kerana nak bagi salam ke Nabi, pasal apa? pasal kalau tidak, Nabi nanti bagi salam dulu kepada. Ke ada hadis Nabi SAW dia dengan sahabat, dia bagi dulu Sehingga ke sahabat ni tak ada peluang nak boleh bagi salam ke nabi ni, tak ada peluang kut mana pun nabi dulu bagi salam. Walhal lebih afdal kita bagi salam ke nabi, tapi dah nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam dulu ke kita. Tentang kalau di sekolah, kalau di sekolah kita cikgu jumpa pelajar kita bagi salam. Assalamualaikum, jumpa pelajar assalamualaikum. Budak-budak ni disegan kat kita. Dia disegan kat kita. Lepas tu sama-sama dia duk berjalan main sepuk tu, kita duk jalan pergi ni, dia pada duk cakap, lah, dia duk, duk, duk pakat nak pergi salam dulu lah. Berbanding dengan cikgu, bila selisih budak tarik muka perat 14, buat muka cengih, tangan hilang pergi ke belakang, duk tunggu budak bagi salam. Budak tak bagi dalam pehempunan bagi marah budak, budak Kamu tak reti hormat guru. Saya lalu kot tu, saya lalu kot ni, siapa pun tak pergi salam kat saya. Tak elok. Tak elok. Budak-budak tengok lah, wah oh, dia ni. Dia ikut tu kita kena bagi dulu. Kita duk jalan sorang, budak-budak jalan sampai 15 orang, sampai 10 orang. Kita seorang kena bagi salam dekat depa ramai. Tapi dak, cikgu ni dia ada ego dia pula, dia mahu orang bagi salam kepada dia. Salah menyalahi apa yang ditunjuk oleh agama, begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, nabi bagi salam. Sehingga ke sahabat tidak ada peluang untuk nak bagi salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata, dan yang diberi salam ke atasnya itu, wajib atasnya menjawab sekarang itu juga, dia kata. Manakala kawal hak dengar orang bagi salam ni, lah tu kena jawab. Kalau sekiranya dia tidak duduk dalam tandas. Haa, ni cerita dia. Kalau duduk dalam tandas, nanti tak elok. Habis, selesai, sah, lerak, kata, hajat semua, keluar baru jawab. Yang tu pun ada hadis pula. Yang diterangkan kepada kita oleh Nabi SAW. Dan pada dengan kawal hak bagi salam pun kepihalongga. Kawan duduk dalam jamban tu, dia piduk bagi salah. Dia piduk ketuk pintu ni. Tak lagi nak mayak insya lagi. Penuh belakang tu. Dia piduk tolak pintu, duduk tutup. Dia kata tak munyi apa, dia kata tak munyi abang. Assalamualaikum, munyi di luar. Alhamdulillah, ya kawan ni pun. At dalam tu pun. Waalaikumsalam ni. Mengaji silap kitab ke apa-apa. Kan? jadi lagu tu. Hak luang ni pun orang tak suruh bagi salam di tanah tu. Hak dalam ni pun kalau ditakdirkan orang bagi salam ke dia tak usah jawab. Tunggu. Bukan kata tak payah jawab. Kena jawab tapi tak usah jawab masa tu. Tunggu bagi selesai. Keluar daripada tanah tu baru jawab. Se Nabi SAW biasa orang bagi salam ke dia. Sedangkan Nabi SAW tengah khabar hajat. Maka Nabi Quran tak dulu. Sampai tak lagi baru Nabi jawab. Begitu. Baik. Adalah salam yang telah dimeshurkan di dalam Islam ini. Diadakan dia dari mula Islam dulu lagi. Ini lama punya cerita. Islam awal-awal dulu dah ajak ni cara bagi salam ni. Maka semenjak sudah diadakan dia. Telah dipecut oleh Nabi. Mensiarkan dia. Nabi ini tak daripada Tuhan perintah suruh bagi salam. Nabi terus duk suruh sahabat ni. Duk peringat sahabat setiap hari. Supaya bila jumpa orang bagi salam. Begitu. Dan disukakan oleh Nabi SAW dengan berbagai-bagai kesukaan. Nabi Habib orang yang banyak mengamalkan perbuatan bagi salam ni janji baik daripada Tuhan cukup banyak. Begitu. Setengah daripadanya disabdakan oleh Nabi SAW menjadikan berkasih-kasih dan baik hati antara seorang yang bersalam-salaman itu. Bahkan mendapat pahala pula di hari akhirat. Itu dia. Kita bagi salam ke orang, kalau dia ada ingat buruk kat kita, dia buruk sangka kat kita, kita jumpa dia senyum, muka manis elok, bagi salam kat dia, tak banyak sikit. Dia rasa juga bersalah dia kat kita. tuan, -tuan manusia ni lebih aja, Manusia ni. Kalau orang menghormat dia, lemah, rasa lemah. Kalau orang maki dia, oh dia lagi nak tunjuk dia benci dekat orang yang maki dia tapi kalau orang main tunjuk hormat dekat dia lembut lutut lembut lutut selama ni dia punya duk sekeh kawan tukum kawan-kawan tukum jumpa-jumpa kawan, -kawan, Jumpa -jumpa kawan tukum assalamualaikum muka manis tengok bersih dia mula dalam hati dia berasa eh. aku ingat dia ni jahat sangat tak jahat tak mana pun hari rumah yang tu nampak tak? hikmah bagi salam hikmah di sebalik perintah agama suruh kita ni bagi salam Akhirat, dapat pahala. Dia kata. Maka oleh itu sayogialah orang Islam itu. Jangan lupa akan pesan syarah itu. Dia kata jangan duduk lupa. Dengan sebab bermegah-megah dengan salam. Orang yang berugama bukan Islam. Tak mahu. Dia kata tak mahu hidup bermegah-megah dengan cara salam orang bukan Islam. Hello misalnya. Ini cara salam orang bukan Islam. Hello. Hi, Hai. Oi. semua adalah... Jawab salam orang bukan Islam jumpa hello good morning jawab balik morning bunyi macam tu aja dia berasa merah aku nak tahu bila dia boleh cakap orang oh putih bagi-bagi dulu -bagi tu good morning dia pun morning dia lain macam dia berasa tu lain macam berasa standar lagu mana lagu tu silap lah silap kita orang Islam ni kita tak boleh bangga dengar orang lain daripada Islam kita orang Islam ni kita kena bangga dengan hak agama kita punya. Kita kena bangga dengan cara hidup kita. Kita kena bangga dengan Quran kita. Kita kena bangga dengan hadis kita. Kita kena bangga dengan undang-undang kita. Nampak dia orang tinggal tu. Kita kita orang Islam, kita kena bangga dengan hak kita, hak kita punya. Pasal apa yang kita tak bangga dengan hak kita punya? Kita piduk banggah orang punya, buat apa? Piduk banggah orang putih punya. Hak kita ada, hak kita punya, hak orang Islam ni ada. Allah buat turun 30 juzuk Quran. Itu khazanah kita. Tak bangga. Hantar khul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula penjelasan tentang isi kandungan Quran itu. Hadisnya Ribu hadis tu ada. Nak terang dekat kita itu khazanah kita. Kita tak bangga dengan hak kita punya muslim dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka orang yang bermegah-megah dengan salam orang yang bukan beragama Islam, ini tak betul. kita kena bangga dengan hak Islam punya. Maka mendatang yang demikian itu nifak dan juga bercerai. Selatah jauh daripada pahala di sisi Tuhan. Dia kata ini di antara ciri nifak yang ada dalam diri orang Islam dia Islam tapi piduk bangga dengan hak bukan Islam punya ini ciri nifak ciri munafik yang ada dalam diri dia dia patut dia bangga dengan hak Islam suruh jumpa orang Assalamualaikum dia patut bangga dengan Islam suruh pakai sentiasa tu aurat. dia kena bangga dengan apa hak Islam suruh kalau Islam suruh buat apa pun semua mesti baik mustahil Tuhan tak boleh buat alam besar ni buat satu benda tak elok suruh kita buat eh mustahil Takkan Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin, alam ni dia boleh buat. Tiba-tiba dia buat undang-undang tak sesuai dengan kita. Dia tak menasabar. Tak menasabar, tak masuk akal Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia boleh buat alam yang berapa punya hebat kita duduk nampak mata kita lani. Kalau hak ni dia boleh buat, lebih pada tu dia boleh buat. Hak kecil-kecil ni, sangat-sangat Allah boleh buat muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah yang bermula dalil yang menunjuk suruh siarkan salam cara Islam itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala lamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafa lan nasu ilaihi wa qila qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qadimar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qadimar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nama dia Abdullah bin Salam Radhiyallahu Anhu kata dia tak kala datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Madinah yakni pada masa Nabi hijrah daripada Mekah yakni pada masa mula-mula tibanya ke negeri Madinah itu ha? Nabi mula-mula sampai di Madinah dan ya, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah masa hari mola nabi sampai di Madinah tu maka berlari-larilah orang-orang semua dengan segera pi jumpa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintu negeri Madinah itu. Nabi mai di Madinah ni tuan-tuan, berlari orang Madinah ni nak pi sambut Nabi dekat jalan masuk Madinah ni. Tonton tengok. Nabi ni orang Mekah. Nabi kata ana Muhammad Arabiyun Makkiyun. Nabi kata aku ni Muhammad Arabik aku orang Arab naki aku orang Mekah kelahiran Mekah Nabi bangga dengan Arab dia dan Nabi bangga dengan dia ni dilahirkan di Mekah Tapi malangnya orang Mekah tak suka Nabi Oh oplek semua macam tu punya baik manusia macam tu punya punya jujurnya manusia macam tu punya nak ajak manusia ke jalan kebaikan tiba-tiba orang Mekah benci kepada Nabi SAW dalam masa yang sama orang Madinah no punya nak no ke Nabi ni Nabi Hijrah main no, baru sampai di jalan masuk tu no. pakat pinak sambut dah tunjuk daripada ni welcome Nabi SAW dan dikata orang-orang di situ di sini telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagak dok kata lagu tu Rasulullah mai Rasulullah mai. Bagak dok kata anu di pintu masuk. Kerana suka cita semua orang itu sebagai tiada lepas nak menyambut kedatangan daripada mulut mereka itu. Ha? Nak tunjuk kata sonok Nabi mai ni. Bagak dok kata Nabi mai dah Nabi mai dah. Dok dengar saya ya sebelum ni. Orang Madinah ni duk dengar cerita aja. Nak pi ke, ke Mekah tu bukan di dekat. Maka sebahagian besar daripada orang Madinah ni tidak pernah pi Mekah, tidak pernah tengok pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tapi cerita pasal Nabi Muhammad ni dengar sangat dah orang duk kata di Mekah ni ada seorang nama Muhammad bin Abdullah dia jadi nabi dia ni macam ni macam ni kebaikan dia lagu ni lagu ni dia kalau cakap orang dengar semua orang akan turun apa yang dia duk dengar sangat dah cuma nak tengok aja yang kata nabi Muhammad ni lagu mana dengar-dengar kata nabi Muhammad dah sampai dah dekat jalan nak masuk Madinah depak turun pi satu Madinah tu depak turun pi nak sambut nabi di sana dan orang-orang itu pun habis berduyur-duyur lari pi berjumpa dan nak menyambut Nabi salallahu alaihi Wasallam. ta'ala Nabi sambut Nabi di pintu bila aku dengar yang demikian itu ni Abdullah bin Salam ni yang meriwayatkan hadis ni, ni dia kata dia pun salah seorang dengar cerita kata Nabi dah mai ke Madinah maka aku ambil berat pula ke atasnya ha? dia kata Abdullah bin Salam ni kata aku pun memang tak ingin nak tengok Nabi Abu dia kata eager eager ni makna kata dia bukan cakap terangin saja dia terangin sungguh eager tu no nak kenal sungguh yang kata Nabi ni macam mana rupa dia macam mana perangai dia yang kata elok sangat tu terang mana nak tengok ni punya teringin nak tengok Abdullah bin Salam ni salah seorang yang teringin nak tengok Nabi dan berasa pada hati aku mau melihatnya dan aku pada masa itu masih beragama Yahudi kata, Abdullah bin Salam ni masa tu dia masih orang Yahudi Tu tu tahu Madinah masa tu satu tempat tu Khaybar nama di Madinah ni ada satu tempat nama Khaybar di situ kampung Yahudi semua, bani Quraysh, bani Nadir, bani Khayluka semua ada di situ. Jadi depan ni pun tak ketinggalan daripada dengar cerita tentang Nabi Muhammad dan kebanyakkan Yahudi ni depan duk ikut kita tauratmu, hak turun dekat Nabi Musa dulu nih. Mereka tak main lagi kepada agama Islam. Mereka duduk pegang lagi kepada agama Yahudi mereka ni. Walaupun dalam Taurat ada sebut tentang kedatangan seorang Nabi, nama dia Nabi Muhammad. Tapi oleh kerana mereka tak pernah tengok Nabi Muhammad, mereka tak percaya lagi. Masih berpegang kepada agama Yahudi, kita Taurat lagi. Maka di antara dia Abdullah bin Salam. Dia kata jadi kebilangan pada orang-orang. Dia kata, ha? orang ramai semua pakak dok kata cerita tentang Nabi ni. Dan aku seorang pendeta yang masyhur." Dia pula bukan kata apa nama orang biasa ni. Dia ni bukan Yahudi Hafra. Yang kata Abdullah bin Salam ni dia kata dia ni dalam agama Yahudi. Ni dia kata aku seorang pendeta yang masyhur," dia kata. Dia ni rojakkan orang Yahudi. Orang Yahudi dok tanya dia. Dia ni kira orang alim dalam agama dia. Tapi dia pun teringin juga nak tengok yang kata Nabi Muhammad ni lebu mana. Fajjitu finnas li'anzura ilai. Falamma tasbatu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 'araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Tu dia dia kata. Ha, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam orang-orang banyak itu, supaya aku dapat melihat, akan melihat. Dalam keadaan orang ramai berpusu-pusu nak pergi sambut Nabi itu, dalam ramai itu dia adalah seorang. Pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam. Dia ni salah seorang dalam ramai-ramai itu duduk celah-celah orang ramai itu. Dan aku itu telah mengetahui tanda Muhammad Rasulullah daripada dalam Taurat. Dia kata macam aku, aku tahu dah. Dalam Taurat yang turun dekat Nabi Musa dah bagi tahu akan ada nabi akhir zaman nama dia Muhammad ataupun nama dia Ahmad. Rupa dia macam ni. Dalam Taurat cerita dah. Bukan setakat haba ada nabi nama Muhammad aja cerita dia describe rupa nabi macam mana rupa parah rambut dulu mana muka macam mana dari luar kata semua dah ada terang dah maka aku dia kedah aku tahu dah yang kata nabi Muhammad ni macam mana rupa dia pasal dalam Taurat ada cerita lah ni aku nak pergi tengok nak bagi sahih betul ke dia ni, ni nabi Muhammad kalau muka dia sama macam dalam kitab Taurat betul terjalah begitu Maka apabila aku lihatkan dia, nescaya taulah aku. Dia kata aku pergi tengok saja dia aku boleh tahu. Dia ni betul ke nabi kad ada ke? Hah, diakah Rasulullah ataupun bukannya dia? Dia kata aku nak pergi tengok aku nak confirm benda ni. Dia nabi kad ada Maka tak kala sampai aku kepadanya Maka aku tatap dan aku lihat kepadanya. Daripada rupanya dan wajahnya dan kelakuannya dan catapnya. Maka tahkiblah pandangku kepada wajah Rasulullah SAW itu. Maka taulah aku, bukannya mukanya itu muka orang pembohong. Yang ini, buat-buat mengaku dirinya Rasulullah dan datang yakin di hatiku. Sesungguhnya ia pesuruh Tuhan itu. Itu oh dia. Tak ada siapa bagi tahu apa ke dia pujuk, dia akan apa-apa, dia sendiri nak ditengok. Bila dia sampai, daripada jauh, dia tengok Nabi. Mbak Nabi bila bercakap, dia duduk tengok-tengok. Tahkir. Dia kata memang tak silaplah. Memang betul lah. Kalau macam tu memang dia ni lah Nabi yang disebut di dalam Taurat. Gejebukkan dalam hati dia. Sungguh dah dia kata. Memang betul dia ni. Dia ni Rasulullah. Dia kata. Sambung hadis tu. Wakaana awwalu shay'in takallama bihi an qala ay yuhanna afshu salam wa at'imut ta'am wasallu wan nasuniyam tadkhulunal jannata bisalah Dia kata dan dan adalah awal-awal sesuatu yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia bahawa bersabdanya wahai manusia siarkanlah dan masyhorkanlah oleh sekalian kamu akan salah dan bagi makanlah oleh sekalian kamu akan makanan. Dan sembahyanglah sekalian kamu. Padahal orang-orang lain sedang tidur. Yakni apabila datang malam hari. Maka orang semua tidur. Maka kamu bangkitlah. Kerjakanlah sembahyang sunat. Bacalah Quran. Berzikirlah. Dan lainnya pada waktu orang-orang tidur itu. Nasaya masuk, sekalian kamu akan syurga dengan sejahtera. Tiada apa halangannya lagi. Itu dia. Nabi SAW sampai saja di Madinah orang sambut dia ramai sala al badru alaina min samiyatil wada'. Disambut nabi ni. Nabi SAW alaihi wasallam bangkit berdiri di depan orang ramai semua ucapan sulung nabi bila sampai di Madinah ini bendanya. Nabi bangkit berdiri di hadapan orang ramai, nabi kata ayyuhan nas, amsyu salam. Nabi kata wahai manusia, sembarkanlah salam. Itu ucapan sulung. Penting tak penting bagi salam ni. Kalau tak penting, Nabi tak sebut dulu sampai Madinah dia tak sebut benda ni. Nabi kalau sekiannya benda ni tak penting, Nabi sampai-sampai Nabi bercakap soal lain dulu. Nabi bercakap tentang soal ni kita nak buka supermarket tak mana, kita nak bangunkan kawasan mana. Nabi tak bercakap tentang benda ni. Nabi melihat ini benda penting. Benda nak mewujudkan kasih sayang di kalangan masyarakat ni penting. Tuan-tuan, kita orang Islam, lah ni bukan kuat. Kita orang Islam di Malaysia ni tinggal 50% saja dengan orang bukan Islam, 50 saja. Kalau 50 ni dalam diri kita penuh dengan kebencian, sama-sama mengucap kalimah syahadah ni, kita duk benci, apa jadi ke kita ni? Tersak jer siapa salah kalau kita benci dekat kawan kita sedangkan dia mengucap kalimah syahadah dia pun semayang lima waktu dia pun pergi Mekah buat haji dia pun semayang mengadap khiblat dia pun baca Quran dia dengan kita sama aja. dia dengan kita mengucap dua kalimah syahadah Allah Tuhan kita Nabi Muhammad Nabi kita kita pergi simpan benci dekat dia sampai ke peringkat tengok muka dia kita nak ludah apa nak jadi tu kita? Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Sampai masa kita kena cari titik pertemuan. Duk semeja, bincang. Apa masalah kita sebenarnya? Kita berhakimkan Quran dan hadis Nabi. Bukan kamu menang, bukan kita menang. Siapa pun tak menang. Hak Menang agama kita. Agama kita Islam, agama kamu Islam. Quran kitab kita, Quran kitab kamu. Nabi Muhammad, Nabi kita. Nabi Muhammad, Nabi kamu. Semua sama. Lama kita duduk semeja, kita tengok Quran dengan hadis, kita perbetul bagi ikut Quran dengan hadis. Cantik kita dah Dunia orang Islam satu dunia kena buat macam tu. Baru tidak timbul soal orang Islam kena hina di Palestin dan sebagainya. Hari ini orang Islam Palestin kena, Jordan tengok saja aja. Iraq tengok saja aja. Mesir tengok saja aja. Saudi tengok saja aja buat sembahyang hajat ya minta dekat tuhan pada hai Yahudi bukan berapa kuat doa ada di situ muslim dan muslimah yang dirahmati Allah sidang pasal apa? pasal masing-masing tak taatub kepada negeri masing-masing kalau yang kena ni Jordan baru Jordan nak bangkit lawan kalau yang kena ni Kuwait baru Kuwait nak bangkit lawan kalau yang kena ni Iraq baru Iraq nak bangkit lawan kalau yang kena ni Palestin dia Palestin lawan Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perpecahan membawa bencana kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nabi SAW sampai-sampai-sampai sampai di pintu Madinah itu habak-habak tu dulu. Ayyuhannas, absyus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Kita jumpa satu orang, assalamualaikum. Minta kepada Allah, selamatkanlah dia. Selamatkanlah aku. Nabi kata lagi, wa'ata'imu ta'am, tolong, tolong bagi makan. Kalau ada saudara kita sama Islam, tak ada benda nak makan, tolong. Tak ada mana boleh tolong, tolong. Jangan tak tolong. Nabi SAW kata, wasallu, dan satu benda yang sangat penting, jangan siapa-siapa anggap benda ni tidak penting, sembahyang malam wasallu dan sembahyanglah pada waktu malam wannasuniyam sedangkan orang lain majoriti orang duk tidur Bangkit sembahyang minta dekat tuhan apa pun benda kalau tuhan takdir timpa kita tiada siapa boleh alih daripada kena kita malaikat allah subhanahu wa taala sahaja yang boleh alih maka amat perlu kita ada ke hubungan baik kita dengan allah subhanahu wa taala tadkhulunal jannata bisalam nabi kata hangpa buat benda ni hangpa sayang menyayangi antara sama-sama orang Islam kasih mengasihi di antara sama-sama orang Islam pelihara aib di antara sama-sama orang Islam hangpa jaga benda-benda macam ni semua tadkhulunal jannata bisalam hangpa masuk syurga dalam keadaan selamat sejahtera tidak ada halangan kata acher mizi ini hadis sahih masalah memberi salam ...adalah sebaik-baik orang. Ha, siapa mula bagi salam, ni orang paling baik dalam agama. Yang ni, siapa yang dahulu bagi salam... ...pada taulannya... ...dan kepada orang yang jumpa dengan dia. Sama ada orang yang dikenalnya ataupun tidak dikenalnya. Maka ialah orang yang terpuji pada syarah kita. Haa, hak ni saya kata. Jumpa, kita tahu dia orang Islam. Assalamualaikum. Allah Allah suka orang macam kita... ...yang duk bagi salam dulu kepada orang. Kerana ia orang yang bersih hati daripada takap orang. Orang macam ni, hati bersih. Dia boleh buang buruk syangka dekat orang. Bila jumpa, Assalamualaikum. Dia minta Tuhan selamat kawan dia ni. Bersih hati dia dengan orang. Bermula dalil yang menunjukkan hati yang demikian. Itu adalah sebaik-baik orang. Iaitulah hadis yang tersebut di dalam Bukhari dan Muslim dan lainnya. Kata dia an'abdillah ibni Amr bin al-As. Radiyallahu anhumah. ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف دي روايه عن seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Amru bin Al As radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang laki-laki tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa daripada kalangan orang Islam yang baik amalannya Mari satu orang jumpa Nabi Dia kata Ya Rasulullah Di kalangan orang Islam Ada-ada ramai ni Siapa yang amalan dia baik Jawab Nabi Iaitu orang yang bagi makan dia Akan makanan Seperti seorang itu Datang orang bertandang Ziarah dia Maka dipermuliakan dia Dan diberi makan Apa makanan yang ada padanya Ataupun memberi makan Kepada orang lapang yang dipanggilnya atau ia pergi sedekah kepadanya. Maka ialah orang yang sebaik-baik orang. Nabi kata orang yang baik dalam Islam, Hak nombor satu, Hak suka duduk bagi makan. Kepada orang yang main menjadi tetamu dia. Dan juga orang yang sebaik-baik orang, Ialah orang yang memberi salam. Dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas siapa yang dikenalnya dan siapa yang tidak dikenalnya. Tak kira. Ha? Tengok ni dia kenai atau ke tak kenai. Itu soal nombor dua. Dia tahu katakan untuk orang Islam. Assalamualaikum. Ini orang yang baik amalan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih. Masalah. Berberi-beri salam itu mempesakai. Berkasih-kasih antara yang mengamankan dia. Dengan dalil hadis daripada Nabi SAW yang demikian ini katanya. Ataupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak akan masuk ke syurga sampai kamu percaya, dan tidak percaya sampai kamu berharap. Aku tidak akan memberi tahu kamu apa pun jika kamu melakukannya dan kamu berharap. Aku tidak akan memberi tahu kamu apa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk sekalian kamu dalam syurga sehinggalah beriman sekalian kamu akan Allah. Ini pula Nabi kata begitu. Tak usah mimpi nak masuk syurga kalau tak beriman. Beriman maksud apa tuan-tuan? Tu enam rukun iman tu. Kita percaya dekat Tuhan. Bukan percaya dekat Tuhan setakat kata percaya dekat Tuhan. Maksud percaya dekat Tuhan ni percaya semua kita teras Tuhan. Bila Tuhan suruh buat apa pun kita buat. Tu makna percaya dan kita kalau tak percaya kau orang kita tak buat. Mai satu orang kata kita. Dia kata hang kalau hang selam sungai ni hang akan jumpa di dalam ni dia kata hang kalau selam sungai ni hang akan jumpa dalam ni otakarul. Kalau dia abang tu dia tu orang yang kita tak percaya macam nak selam. Kita selam dia masuk dalam kolang tu hanya untuk membunuh aku. Tapi pasal kita tak percaya dekat dia. Tapi kalau main satu orang yang memang kita percaya penuh dekat dia. Dia main habang kat kita. Dia kata ni. Angka lahamuah otakarun ni dalam sungai ni ada. Kalau kita percaya penuh kat dia tentang kita turjun. Kita turjun pasal kita percaya kat dia. Macam itulah kita dengan Tuhan. Kalau sungguh. Kalau sungguh kita beriman dengan Tuhan. Kita beriman maknanya kita percaya Tuhan. Tuhan kata apa pun dalam Quran kita buat. Tak timbui dah Nak bahas kata hak ni tak sesuai. Hak ni tak layak. Yang ni tak kena. Tak timbui dah. Sebab apa? Sebab kita percaya Tuhan. Tuhan suruh kita buat. Sebab apa? Sebab kita percaya Tuhan. Kalau hak ni tak ada. Dia kata tak sama mimpi ya. Nak masuk surga tak sama mimpi. Hak ni dulu kena perbetul. Semua orang. Semua orang. Hak ni kena perbetul dulu. Makna kata apa? Bila dengar ayat Quran. Bila dengar hadis Nabi. Samia'na wa atta'na. Kami dengar. Kami takkan titik Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Dia kata dan beramal kamu akan amal yang salih Syarat dia Kalau kamu bercita-cita Nak satu hari itu masuk syurga Kamu kena percaya dekat Tuhan Percaya saja tak cukup Kamu kena buat amalan salih Di atas dunia ni kena beramal salih Semayang tak boleh tinggal Nak masuk syurga Subuh duduk tinggal lagi nak masuk syurga kalau kalau tak sembahyang. Nak masuk syurga tapi semua hak, hak Tuhan suruh ni buat waktu lapang aja. Waktu sibuk tak buat. Macam mana kita tak beramal soleh? Macam mana kita nak mengharapkan satu kesudahan yang baik iaitu di syurga? Macam tu. Dan tiada sempurna kepercayaan akan Allah itu melainkan apabila berkasih-kasih kamu dan bersayang-sayang antara seorang dengan seorang. Begitulah. Tak sempurna kalau kita ni beriman dengan Allah, semayang cukup, apa semua posa buat, zakat ni memang kita tak pernah kecoh dan sebagainya. Haji dah pergi dan umrah tiga empat kali pergi dan sebagainya. Tak sempurna lagi Islam dan iman kita ni. Sehinggalah dia kata kita sama-sama orang Islam. Tahabbafillah. Kita berkati sayang kerana Allah. Kita tak boleh tengok sedara kita yang sama-sama seugama tiba-tiba kena zalim dengan orang kita. Ya, kita tak suka orang buat zalim dia. Seperti mana kita tak suka orang zalim kita. Itu makna kita sayang dekat dia. Kita sayang dia pasal siapa? Pasal dia mengucap dua kalimah syahadat, kita mengucap dua kalimah syahadat. Kita tak mau siapa pun kena naik dalam dunia ni. Begitu maukah sekalian kamu aku tunjuk akan sekalian kamu atas satu perkara apabila sekalian kamu amal akan dia neslaya jadi berkasih-kasih dan bersayang-sayang antara kamu Nabi kata pula Nabi kata mau tak mau maukah nak abang ke ampa. ada satu cara kalau hampa buat benda ni timbul dalam diri hampa rasa kasih sayang maka mesyhorkanlah akan salam di antara sekalian kamu Nabi kata amal yang ni jumpa Assalamualaikum Amalkan benda ni. Bila pun jumpa, Assalamualaikum. Tuhan akan semai dalam hati kita rasa sayang dekat sedapak kita. Tentu kan, tak boleh. Kita tak boleh hidup dengan benci orang. Tak boleh. Kita tak boleh hidup benci dekat orang. Jiran sebelah rumah kita, kita benci dekat dia atas sebab-sebab yang tertentu. Tak boleh. Kita tak boleh hidup kalau kita benci orang. Tentu kan, kita berkelahi dengan kawan kita pun kita tak boleh jidang. Jadi bergaduh, jadi selisih faham dengan kawan kita, satu tempat kerja pun tak boleh tidur. Nak pergi kerja tak seronok. Sebelum ni dah 10 tahun dah duk pergi kerja di situ, duk jumpa dia, kita seronok pergi kerja. Tapi satu hari kita selisih faham dengan dia. Esok nak pergi kerja tak seronok. Balik rumah pun tak syok. Dengan isteri, dengan anak, dengan apa, semua jadi sumbin habis. Pasal apa? Ni, pasal kita dah jadi masalah dengan satu saudara kita sama seugama di tempat kerja. Tapi kalau kita bila berkelir dengan orang kita lagi dua seronok, ada, ada, ada benda tak kena dalam diri kita. Ada benda tak kena dalam diri kita. Kita, kita benci satu orang Islam, kita tak suka kat dia. Kita tak suka kat dia, kita benci kat dia, jadi satu seronok kat kita. Something wrong dalam diri kita sebab nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dalam hadis satu orang jahat mai rumah dia. Mai duk bagi salam assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi kata dekat Aisyah dia kata pi tengok siapa Aisyah tengok, Aisyah habaq nabi pi tengok. Hmm. Nabi kata bisabnul ashirah. Oh, nabi kata dia ni, setakat ni atas muka bumi ni ni manusia paling jahat. Nabi kata Nabi pergi tengok, Allah dia ni. Nabi kata, ini manusia biksa benul ashirah. Ini manusia jahat. Nabi kata. Tapi Nabi kata dekat Aisyah, panggil dia masuk. Bila masuk, Nabi layan dia. Nabi cakap dekat dia, wa وَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلِ Dalam hadis kata. Dan Nabi melembutkan cakap dengan dia walaupun Nabi kata, ni orang jahat Nabi tahu, Allah bagi tahu dekat Nabi siapa baik, siapa jahat, Allah bagi tahu. Nabi kata, bisa benul asyirah ni jahat, tapi Nabi panggil masuklah rumah, Nabi cakap elok dengan dia Aisyah ni, bila dia tengok benda ni dia tak faham lah, tadi abang kata jahat, lepas tu pergi duk layan elok Buat apa, dah kata jahat, layan lagu orang jahat lah, Aisyah duk ingat lagu tu wa wala lahul qaul maka nabi bercakap tak ada cukup elok bila habis semua dia balik aisyah kata dekat nabi ya rasulullah tadi kamu kata dia jahat lepas tu kamu layan dia elok apa cerita ni nabi kata apa nabi kata itu perintah Allah kita kena layan dia walaupun dia jahat mudah-mudahan bila kita layan dia berubah jahat dia ni Tentuan orang jahat tahu tak kata dia jahat orang jahat dia tahu tak kata dia jahat Tahu, mana boleh tak tahu. Bukan dia pekak sangat sampai dia tak tahu kata benda hak dia buat tu tak betul. Dia tahu kata hak dia buat tu tak betul. Tu sebab kadang-kadang orang hak jahat ni, ni to mau lah Tu sebab kadang-kadang orang hak jahat ni, orang suruh pergi Mekah waktu haji tawif. Pasal apa? Dia kata aku tak boleh pergi dah. Aku nanti sah. Pasal apa? Dia kata aku tak boleh pergi Mekah lagi aku nanti sah. Pasal apa? Pasal dia duk berjadah nak jahat dulu esok ni bila dah tak larat dah buat jahat esok ni berhenti esok ni pergi Mekah tu kira pakai Hajarul Aswad serap habis dosa dia ha? nanya Hajarul Aswad tu daripada putih sampai jadi hitam pergi ambil dosa dia ni balik-balik esok baru nak start lain kira meter tu reset bagi kosong-kosong-kosong balik kira ni nak start lain oleh Khan Allah umur baru duk pergi 41, 42 dia kata aku cedah lagi dia tak lor dia tahu kata dia duk buat tu jahat maka dengan Khanah tu dia takut pergi Mekah lagi dia tahu kata dia jahat Agak-agak tuan-tuan pencuri Mencuri harta orang ni Dia tahu tak kata perbuatan curi tu salah Dia tahu Dia tahu tak kata ni Kalau dia laksanakan hukum Islam Dia mencuri ni kena potong tangan Dia tahu tak Agak-agak tuan-tuan Pencuri tahu tak hukum ni Tahu Dia kata mujong tak ada hukum tu Dia kata Dia kata lagu tu pula Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Orang jahat dia tahu kata dia jahat maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila jumpa dengan orang-orang yang macam ni Nabi layan elok-elok mudah-mudahan mudah-mudahan bila layan elok-elok tu mudah-mudahan kita tak boleh ubah orang dandan tuan-tuan kadang-kadang ambil masa setahun, kadang-kadang lima tahun, kadang-kadang sampai lima belah tahun baru dia berubah, tak apa, janji dia berubah kalau tidak Allah tidak suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi jumpa Fir'aun. Tuhan kata izhaba ila firaun innahu tagha. Wahai Musa wahai Harun izhaba Dua-dua hangpa -dua pi kepada Firaun innahu tagha. Kerana Firaun ni melampau sangat. Faqul lahu qawlan layinan. Tapi kata dekat dia kata-kata yang lemah lembut. Tuhan kata la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan kata-kata kamu yang lemah lembut itu boleh membuatkan dia terhenang. Ataupun dia takut pada Tuhan. Ayat Quran. Tuhan suruh lalu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. F. Ini Islam. Islam yang jahat macam mana pun. Islam tetap melihat. Dia ni ada potensi satu hari. Untuk jadi orang Islam. Untuk jadi orang kuat dalam Islam. Maka pentingnya kita wujudkan kasih sayang di dalam masyarakat. Begitu. Baik dan satu hadis lagi tersebut begini Dia kata Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma Anna rasulullah sallallahu alihi wa sallam Dabba ilaykum da'ul umam min qablikum Al-Baghda'u wal-Hasad Wal-Baghda'u hiya haliqah Laysat halikatul syari Walakin halikatul din Waladhi nafsi biadih La tadukulun al-Jannah hatta tu'minu Wa la tu'minu hatta tahappu ala unabi'ukum bima yasbutulakum zalik afshu salama bainakum diriwayatkan oleh sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama Abdullah bin az bin Al-Awwam radhiyallahu anhum bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia telah menjalur kepada sekalian kamu penyakit umat-umat dulu daripada sekalian kamu nabi kata nabi kata ada satu penyakit umat dulu kena dah penyakit ni nampak gaya penyakit tu sampai ke hamba ni Nabi kata. Ia itu berbenci-benci dan dengki. Ah oh, penyakit ni Nabi kata. Nabi kata ada penyakit yang umat dulu melingkuh kerana penyakit ni. Nampak gaya penyakit tu dah mai, melarat mai kepada umat aku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Satu benci. Benci. Dia benci dekat satu orang. Dan kadang-kadang dia pun tak tahu pasal apa yang dia benci dekat kawan tu. Tapi benci dengar nama pun nak marah dah penyakit ni merebok dalam masyarakat yang kedua dia kata dengki tak boleh tengok orang nampak senang sikit apakah sikit lebih sikit dan sebagainya nak berlingkup ini penyakit umat dulu umat dulu lingkup kerana penyakit ni Nabi kata penyakit ni dah main dekat hampur semua Nabi kata dan berbenci-benci itu ialah pencukor Nabi kata sifat benci ni dia ibarat pisau cukor dia kata Bukannya pencukup rambut Tetapi pencukup agama. Nabi kata Sifat dengki ni dia macam pisau cukup Kalau dia cukup rambut tak apa Bila dengki lah duduk botak macam tu Tak apa tak, Dia kata dia bukan cukup rambut Tetapi dia cukup agama kita Agama kita ni makin duduk kena cukup Makin duduk nipih Makin duduk nipih Sebab apa? Sebab kita benci dekat orang Dalam hidup kita penuh dengan benci dekat orang Dia kata ia ni, dia kata pembinasa agama dan pembantingnya. Kalau ada perasaan benci dekat sama-sama Islam, dia kata kita membinasakan agama kita sendiri. Begitu. Demi Tuhan yang diriku di tangannya. Nabi bersumpah. Nabi kata, demi Allah yang nyawa aku Tuhan yang duduk pegang. Nabi kata, dia tak masuk sekalian kamu akan syurga sehingga percaya sekalian kamu dengan Allah dan dengan Rasulnya. Dan menjunjung apa suruhnya Nabi kata demi Allah Ampa tak akan masuk syurga, Melainkan setelah Ampa ikut Semua hak Nabi suruh Dan semua hak Tuhan suruh Begitu Dan tidak sempurna iman sekalian kamu Hingga berkasih sayang antara kamu Di antara satu sama lainnya Maukah aku khabarkan kepada kamu Barang yang menjadikan akan kamu berkasih-kasih itu Kata Nabi Hendaklah kamu mesyurkan salam di antara kamu Oh, Nabi kata hampa tak sah mimpi boleh masuk syurga kalau hampa tidak rasa khatih sama-sama orang Islam. Tak sah mimpi nak masuk syurga. Nabi kata kalau sekiranya hampa boleh buat benda ni sayang sama-sama Islam, hampa boleh nak mimpi. Boleh nak mimpi dahlah ni. Syurga akan jadi tempat hampa. Cara dia, dia kata kena sebarkan salah. Maka meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bazar dengan isnat yang bagus. Masalah ubat memberi sedara kamu, kasih kepada kamu itu Ada dikhabarkan dan diajarkan oleh Nabi SAW Sebagaimana tersebut dalam hadis kata dia An syaidah al-hajbi An Ammi radhiyallahu anhu Kala Rasulullah SAW Salasun yasgina laka waddu'akik Tusallimu alaihi iza laqida. Watuasti ularu fil majlis, watadaqohu bi ahabil asmae ilai. Diriwaya kepada si, kepada Syeikh, bapa sedar dia, dan katanya Nabi saw bersabda, Nabi kata tiga perkara yang menjadikan suci bersih kasih sedaramu kepada. Ada tiga benda, bersih kita ni sayang dekat dia pun bersih, dia pun sayang dekat kita bersih. Kalau kita buat tiga benda, pertama bagi salam, tehnya apabila jumpa. Kita jumpa dia bila pun, Assalamualaikum. Sekali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali, seratus kali jumpa pun, Assalamualaikum. Kalau mula dia ada rasa macam-macam, dia ingat dekat kita, sikit, sikit. Kita duduk bagi salam tu, ingatan buruk dia dekat kita, duduk terhakis, sikit, sikit, sikit, sikit, sikit. Last kali jadi kawan baik kita. Satu, dia kata. Keduanya, diluaskan dan dilapangkan baginya dalam majlis. Ini kita duduk ramai-ramai macam ni, tuan-tuan. Mai Dia dia ni pula telinga tak apa dengan kalau duduk jauh jadi, jadi masalah dia nak main duduk depan dia main main, main nak duduk sebelah kita kita jegih satu macam macam mana nak jadi mesra tapi kalau dia main-main kita pun elok-elok elok-elok alih-alih barang kita siapa duduk duduk duduk kata hati dia dekat kita macam mana hati dia dekat kita hati meresati kan nak abang lagu mana hati meresati hati dia ni Allahuakbar dia kita bagoi dengan dia ni lepas ni jumpa kita padahal bukan kenai apa Bukan kena pun Yang dia amai duduk sempit-sempit Tapi kita nak duduk tu Kita luahkan tempat duduk bagi dia majlis <tuk> Kita genjak lagi bagi dia duduk sikit Dia duduk tu dia berhalis tengok kita minta maaf lah. Dia kata tak apa-apa apa. Kita kata Mengaji bukanlah Mena Biasanya sembilan tu Kau habis malani lajar sikit <tuk> Dia kata lagu tu kan ha? Dia kata tak apa eh. Dia kata duduk lah lepas tu tuan-tuan jumpa jumpa di alat tu dia tengok tu eh dia ni syihat bagi kududuk sebelah tu Assalamualaikum kawan seorang eh. setapun Waalaikumsalam tentu ugama tuan-tuan bila dia suruh tentu ada kebaikan tentu ada kebaikan tuan-tuan ha, tengok e-lan eh, dekat nak raya kaitan seorang pakai perudua kancil seorang BMW besar kan main-main nak selisih BMW takkan nak turun tepi jalan got tu dia tayar dia kena tanah lebar apa pasal ni. Dia kira hang kereta murah hang lah dia kira lu bocor. Punya baguehnya kawan berdua kancil ni, suara tangan kita ingat nak poles muka kawan tu rupanya nak kepak tamin dia. Sama air raya mu jalan. Kawan nak BMW ni boleh kena sakit jantung. Boleh kena. Boleh ke kepala. Dalam kereta ni eh awak lah aku tunjuk sombong macam tu tuan-tuan kita merendah diri dekat orang sombong kalau kita ikhlas kita merendah diri ni pasti ugama suruh buat insyaAllah Tuhan akan injet masuk dalam hati dia injet dia taklah berubah dan-dan patah balik hambat merita kita pidut dia tak jadilah macam tu tapi dalam hati dia ni Tuhan dia injet masuk sikit serap ke dah dalam hati dia serap ke dah berasa bersalah berasa guilty guilty conscious berasa eh awahlah aku pergi tunjuk sombong dia berasa tu Tuhan tuan. kalau dia turut buat tentu ada hikmah tu sebalik dia ha? dia kata dan ketiganya dia kata memanggil dan menyeru akan dia biar dengan sebaik-baik dan sesuka nama kepada dia kita panggil orang panggil hak mana dia suka apa hak dia suka dia suka apa kalau dia suka kita panggil nama penuh dia kita panggil jamin jamin panggil jamin kita tahu dia suka nama tu kita panggil nama tu kepada dia ini dah jamil pon ada pon belak ujung lagi tak pasal apa yang hampir duk pon dia tu kalau dia dengar kalau dia dengar kita panggil jamil pon dia rasa macam mana dia suka ke? kalau dia suka tak apa lah kalau dengar-dengar dia lalu buat cakmah tembang, kita dia tak suka tak suka potong bang lah pon tu jamil sudah lah eh, ni dah dalam masyarakat kita nak karang sahaja lah. kan? agama ha, sampai hak kecil macam tu dia beritahu kalau nak wujudkah harmoni dalam masyarakat benda macam ni kena jaga Meriwayatkah hadis ini oleh ni oleh Abu Brani di dalam al-Awsat dua penggal lagi tuan-tuan boleh khabir dah saya nak bagi masuk tajuk baru ni dua penggal nah sabaq dah jadi kita masalah menjawab salam itu adakah ia wajib atau sunat yang ni kita tahu dah lima perkara hak yakni kepunyaan orang islam ke atas orang islam seperti mana dalam hadis an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslim alal al muslim khamsud radhus salam wa iyadatul marid wa atiba'ul janais wa ijabatul da'wah wa tashmitul asis diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bermula hak bagi orang Islam atas orang Islam itu ada lima. Dan Nabi kata ada lima benda kita kena buat. Kita kena buat lima benda ni. Pertama menjawab salam apabila dia memberi salam wajib. Mai satu orang assalamualaikum wajib kita jawab wa alaikumussalam. Wajib satu. Yang kedua ziarah sakit. Ha, bila ada saudara kita sakit orang bagi tahu cari luang masa cari lebih-lebih lagi saudara kita lebih-lebih lagi kawan baik kita cari masa ziarah yang ketiga menurut jenazahnya ini tanggungjawab kita orang ada start oh, sampai ke Rukun Bangeng pen turun-turun lebuh raya tak leh mana dah Agak kan? ha? mengiringi jenazah begitu keempat memperkenankan panggilan dan ajaknya Ah ha? yang keempat kalau sekiranya dia jemput kita kita tunuri sedaya upaya cuba pergi tak boleh abang kata tak boleh P. saya minta maaf saya dah kerja hari itu tak apa saya doa menjelik jalan semua. begitu yang kelima menjawab ucap orang yang beresin sekiranya dia berkata Alhamdulillah kan? dia beresin dia kata Alhamdulillah kita jawab balik Ya Rahamukallah jawab balik meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Daw dan tersebut di dalam Al-Jami'a Al lima perkara pada hadis itu ada huraian tentang lima benda ni dia kata dan bermula hak itu umum kadang-kadang wajib aini kadang-kadang kifayah kadang-kadang sunat ni lima benda tadi taklah semua itu sekali pukul borong wajib ada yang wajib ada yang sunat ada yang fardu kifayah dia kata maka menjawab salam itu fardu'ain daripada yang seorang ini dia nak urah. satu orang, jumpa kita seorang. Assalamualaikum. Wajib jawab, wa'alaikumussalam. Wajib kalau seorang. Dan fardu kifayah daripada orang ramai yang kena beri salam ke atas mereka itu. Ha? Dia ada 10 orang, main satu orang. Assalamualaikum. Kalau seorang jawab, wa'alaikumussalam. Sembilan lagi tak jawab, tak ada saham. Dia kata, maka ketika itu jadi fardu kifayah. Dia kata dan ziarah orang sakit yang Islam itu wajib sekira-kira tiada dilihat dan juga kerana nak memelihara dia dia kata ziarah orang sakit ni dia jatuh wajib kalau sekiranya dia ni orang Islam pak sakit ni tak ada siapa pergi tengok dia sakit Misalnya kata dia ni orang miskin orang susah tak ada apa dalam masyarakat orang tak peduli Jadi, dia melukut tepi gantang bila dia sakit tak ada siapa pun pergi tengok dia dapat tau kat kita benda ni dan kita tahu tak ada siapa pergi tengok dia wajib kita kena pergi tengok dia pasal apa pasal nak memelihara hati dia contoh orang sakit dia lagi sensitif lagi mudah pecik hati tak tambah kita bila dah tua sakit telefon ke anak-anak abang kata sakit seorang pun tak balik tengok rasa go tanya tanya orang tua boleh jawab kan? sakit, dia tahulah kata dia sakit, sakit ni, sakit sungguh, bukan kata sakit saja nak merak anak nak suruh balik memang sakit sungguh, dan dia pun bukan kata staf, kata pening kepala, sikit telefon anak, suruh balik dah, sakit sungguh memang sakit sungguh, dia yang menanggung sakit, dia tahu macam mana sakit dia sampai satu peringkat, dia kata ke isteri dia, telefon kat dia suruh balik masa? mungkin dia berasa lagu mana akan sakit, isteri telefon seorang pun tak balik masa apa mana? oh dia kecil hatilah, tak, tak, tak, tak, tak tahu nak apa Kecik hati semua walaupun kecik hati tu tak terbit di mulut tapi Allah yang mengetahui kecik hati macam mana mulalah duk kenang seorang-seorang yang mata belenang ambuh anak-anak dulu hampa demam aku tak tidur malam jaga hampa aku sakit sekali baru sakit sungguh ni penat habis nak menyawa tak lepas seorang pun tak boleh telefon kau ni, oh, ni saya mesyuarat ni Isaya ni kena pergi kursus Isaya ni Semua tak balik Ciatir Bila dah sampai macam tu Dengar kat kita Walaupun kita bukan anak dia Bukan adik-beradik dia Kita tahu dah Dengar kat kita Kata cerita dia ni Kecil hati ni Sakit orang tak balik ziarah ni Wajib kita kena pi ziarah dia Nak memelihara hati dia Daripada rosak dia ingat bukan-bukan Kita pergi tu bagi jadi elok lah Dia mungkin Dia mungkin akan cerita kat kita Amboh dia kata Anak ada 10 orang Sampai 10 orang tak balik kita tanggungjawab kita bukan piduk jurut minyak Kan? Haa tanggungjawab kita masa tu lah Nak memelihara dia kata Allah Kata abang itu kira apa yang pun Wah Allah sibuk Depan balik eh Satu hari depan balik eh Mungkin lah hari dua ni Lepas tak ada balik saya, saya ingat tiga empat hari depan Lepas balik ya, eh. Kita kata tu. Bagi aci dia tu jadi Jadi retak sikit Dalam pada celah tu Kita pun carilah Keput mana siapa rapat dengan depan ni Minta lah tolong Keput anak-anak dia suruh balik Abang kata aku suruh balik Haa oh, buat cengik tu sikit Ataupun kita sendiri telefon Pergi kat anak dia sorang juga lah Ni aku pergi tengok dah yang ni Nampak loran Jangan sampai balik Sudut teriak di kubung tak lah Nak balik balik lah oh, Anak biar dengar macam orang lain abang Biar dengar macam tu cancel mesyuarat Rupanya boleh cancel Yang kata ada mesyuarat tu rupanya boleh cancel Balik main Ha, dia kata dalam keadaan macam tu dia kata wajib Dia kata. dan jika tidak maka disunatkan ha, kalau ramai orang pakai duduk pergi ziarah dia sampai dia naik lemah pula orang duduk tengok dia ada juga ada sakit ni sampai lemah kan ni? sampai tak boleh rehat tapi tak boleh tidur sakit dia ni nak kena rehat lemah pula kawas tak apa tadi tak lagi pegang tangan tak lagi lagu duduk kocak-kocak tangan lagi lagu duduk main minta ampun minta maaf sebelah yang dia ni mana duduk lemah sakit lagi sigung pisat lagi ya. Ya, dia, dia. sampai perikat tu tak sapi lah kan kalau sampai ke telinga kita kita dia lemah. orang duduk main tengok ramai sangat kita bagi dia rehat kan ataupun orang duduk ramai pergi nampak dia pun sembang berat bila orang main lepas orang balik masuk ICU pula sekali lagi ha? kalau sampai macam tu pun kita tak sapi lah Ha, mubarak pada dia dia kata dan menurut jenazah ke kubung maka iaitu fardu kifaya ha, kena ada orang ikut sampai mayat di kubung simpan dan sel selesai dan sebagainya dan memperkenankan panggil kenuri kahwin maka iaitu wajib orang panggil kenuri kahwin ha, ini dalam perbahasan hadis ada panjang lagi lah dia kata ada syarat bula, kalau sekiranya kenuri kahwin itu tidak campur dengan benda-benda maksiat. Ha, dia buat kenuri kahwin, panggil dengan Razal lepas tu buat dengan bersandin dan sebagainya, apa semua benda-benda yang agama larang ada dalam majlis kenuri dia ataupun makan minum bercampok, haram halat dan sebagainya ha, semua benda macam ni menggugurkan wajib hadir kenuri kahwin ha, kalau sekiranya dia ni semua elok buat kenuri elok dan sebagainya wajib kita hadir, kenuri kahwin dia kata dan lain daripadanya sunat jiwa. Kalau kunuri lain kunuri doa selamat ke apa ke semua sunat saja. Kunuri kahwin wajib. Dan menjawab bersin dengan kata Ya yarhamukallah ka maka ia itu sunat jiwa. Nah, ha? wallahu a'lam. Entah muhdan saya ambil masa panjang sikit mana ni. Lepas kita masuk bab ma jaa fil ta'im iaitu hadis yang membicarakan orang yang cukup ada makan minum lagi bersyukur dia kepada Allah. Wallahu ala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik silap saya. Kita tanggu dengan tasbih kafarah dan surah al-hasy. سبحانك الله اشهدوا علائنا بسم الله الرحمن الرحيم قل عصر إنا الإنسان إلا الذين آمنوا جراشت الله اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلموا رضي الله تبارك وتعالى على ساداتنا وعلى سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا عليه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا الله افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطة المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم